Щовечора, мов би, яку вервицю, як Яків перебирав кабалістичний бісернот, де пішло викривлення договору. З голови Афродіти, розкроєної модою, вийшла не тільки гола Ірена в голландських панчішках. За нею посипались усілякі нещастя, які полчищами павуків підривали його хитку і без того впевненість у речах. Він розкрив скриню Пандори. За що спіткало горе Епіметея, як не за те, що позаздрив він братові своєму, Прометеєві? Бо Господь приймав жертву братову, а його – ні. Вузол больових взаємозаліків заплутався, затягнувся і, як і відчув, що застряг шиєю в зашмурзі. Асфіксія спричинила галюцинації.